Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wabarakatuh Soalan pada surah Al-Baqarah Ayat 260 Muka surah 44 Seperti biasa Cara baca dan hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada ayat yang digariskan Merah A'udhu billahi minasyaitani rajim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ وَإِذْ قَالَ وَا تِبِس bukan وَا sebaliknya وَا kemudian إِذْ قَالَ makhraj huruf dhal hujung lidah hujung gigi atas dan lidah agak terkeluar sedikit kemudian alirkan dia dengan sifat رخوة iaitu suara yang mengalir Waezd waezd qa qa yalah man asli dan qafilah bersifat istighlal dibaca dengan dua huruf. Kemudian laibra Hamzah bermati ba bahwa iba hukum kalqalah sugra atau kalqalah kecil dibaca dengan lantunan yang tidak kuat. Ra pula yalah man asli ra dibaca tebal bukan ra sebaliknya ra wa idz qala ibrahim ha ya bawhim asliyah amma tabi'i dibaca pada kadar dua harakat kemudian ibrahim rabbi R R R pada maaf pada huruf B yang bertasdid ada sedikit hentakan kerana ia bertasdid uh, dipanggil bacaan annabar ya rabb bi arni atipas ritipas ni ma asli dua harakat kaifa kaf mati di atas kai apabila jumpa huruf ya mati sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris di atas maka ia disebut sebagai huruf lin atau bacaan lin ataupun sifatul lin dibaca lembut lunak mudah atau tidak memberatkan lidah jika berlaku waqaf di sini, fa fa'yalah satu huruf tunggal yang boleh dimatikan. Maka hukum uh, berlaku hukum ma'lin di sini. Sekadar memfasalkan hukum. Bukan suruh waqaf, sekadar memfasalkan hukum. Rabbi arini kaif jika berlaku waqaf, waqaf ma'lin. Sebab seringkali uh, tidak mudah untuk kita jumpa hukum ma'lin. Kerana ia perlu diwakafkan. Dan tidak banyak kalimah yang diakhiri dengan bacaan matlim. Sebab itu saya fasalkan sebagai jadi satu pembelajaran. Atau panduan. begitu ya. Baik. Rabbi hari ini kai fatuh tak hak mati depan tuh. Pada ruhak yang mati itu, pertama sekali ada sifat hamas. Hamas artinya nafas terlepas atau melepaskan nafas. Kemudian pada roha ada sifat rohawah iaitu suara yang mengalir. Bismillahi rrahma rrahma begitu. Suara yang mengalir dan ada sifat hamas. Al mauta pada kalimahnya dibaca dengan yil mauta pada bacaan sambung. Pada bacaan sambung dibaca tuh yil mawta. Pada kalimahnya dibaca al mawta. Alif lam qamariyah. Atau nama lainnya izhar qamari. Alif lam qamariyah ialah apabila hamzah wasal, itu alif yang ada kepala sat itu bertemu dengan lam. Dan lam itu bertanda mati. Lam itu disebut, lam itu digunakan. Sebenarnya selepas lam yang bertanda mati itu, ialah salah satu daripada empat belas huruf-huruf Qamariyah. Satu daripadanya ialah Mim. Begitu, ya. Baik, Maw, Mim, Waw, mati di atas Maw, sekali lagi berlaku bacaan Lin. Namun di sini, bacaan ini kekal sebagai bacaan Lin atau huruf Lin, atau sifat Lin, kerana kalimah berikutnya, suku kata berikutnya, bukan terdiri daripada satu huruf tunggal yang boleh dimatikan kerana waqaf. Maka bacaan pada waqafnya kekal dengan bacaan lin sahaja. Tuhyil mawta. Kekal sebagai bacaan lin pada sebutan maw itu. Kemudian ta ialah mat asli dibaca dengan dua harakat. Kita lanjutkan. Qala awalam. Qala. Isti'la pada waqaf. Hukum mat asli dibaca dengan dua harakat. Awalam. mimmati ada tanda mati bertemu dengan ta. Sebenarnya apabila jumpa mim ada tanda mati, ia sebenarnya berjumpa dengan salah satu daripada 26 huruf-huruf hija'iyah, tolak mim dan ba. Jadi hukum izhar syafawi. Simbol bagi izhar syafawi ialah mim matinya ada tanda mati. Jadi apabila jumpa mim mati ada tanda mati, baca saja terang, jelas tidak dipanjangkan atau tidak didengungkan atau dibaca pada kadar satu harakat. Tak perlu hafal 26 huruf tersebut ataupun tolak mim dengan ba, ya, begitu. Baik. Tak hamzah mati depan tu. Tak hamzah mati depan tu. Pada huruf hamzah ada sifat syiddah. Syiddah artinya suara tertahan atau menahan aliran suara. Yang terdiri daripada 8 huruf yang mati iaitu hamzah, qaf, Ta'ba'jim dal. Lima huruf ini adalah huruf huruf qalqalah. Dan kaf dan tak. Dua huruf ini adalah huruf hamas. Jadi, lapan huruf ini, jika mati, ia bersifat syiddah, suara tertahan. Tu'min. Begitu. Pada bacaan uh, waqaf, nun mati itu tiada hukum. Ia tidak diletakkan tanda mati sebagai uh, simbol ataupun hukum iqlab. Maaf hukum ikhfa hakiki pada bacaan sambung atau wasal tuqmin qabla tuqmin qabla bala sorry tuqmin qala bala tuqmin qala bala pada bacaan sambung atau wasal nun mati bertemu dengan qaf berlaku hukum ikhfa hakiki adna atau ikhfa hakiki akbar jika tak baca wasal jika tak baca sambung, toqmin berhenti pada min nun mati itu tiada hukum. Ya? Kita lanjutkan sedikit lagi. Qala bala man asli, bala man asli, wala man asli killi. <ngin> <Summer> nun mati bertemu dengan lam berlaku dalam dua kalimah hukum idgham. Idgham billaghunah dan ia kamil masuk sempurna. Yang dikata masuk sempurna ialah bunyi nun mati hilang atau lenyap sepenuhnya pada lam yang bertasjid atau bersabdu. Jadi, walakilli, maaf ya, kalau saya silap sebut tadi, walakilli, killi, tidak digantung dan tidak tiada dengung pada bacaan itu. Namun ia masuk sempurna. Liyatama, liyatama, kalqalah surah atau kalqalah kecil dibaca dengan lantunan yang tidak kuat seolah-olah huruf khalqalah iaitu ta' dibaca seolah-olah babaris di atas liyatoma untuk mengurangkan lantunan pada huruf ta' yang bersifat itbaq dan isti'illah tersebut jadi huruf ini huruf yang kuat ya. jadi mengurangkan lantunan dengan dibaca seolah-olah berbaris di atas walakin liyatoma begitu Baik, makin na wajibalguna dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Wajibalguna artinya wajib dengung ataupun huruf dengung bertasdid. Harfi punah masyadat. Dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Lihatlah makin nafal bi. Kaflam mati atas nafal bacaan izhar di situ dan baya di bawah biyah hukum asli. Pada bacaan waqaf dan wasal tidak berubah. Dibaca dengan dua harakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحييل موت وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحييل موت قال, تحيي قال أولم تؤمن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 Sebelum menjawab soalan ini semoga bermanfaat wallahu aalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh